pravda přeložil Jan Kantůrek. Ta zpráva se rozletěla městem jako lesní požár který v posledních letech Ank Morporkem poletoval skutečně velmi často přesně je řečeno od chvíle kdy se jeho obyvatelé seznámili s výrazem pojištění proti ohni trpaslíci umějí změnit olovo ve zlato. Bzučela zatuchlým vzduchem čtvrti alchymistů, kteří se pokoušeli o tutéž věc už celá staletí a stále bez úspěchu. Ale byli si jistí, že to dokáží už zítra například. A když ne, tak příští úterý, ale v nejhorším každopádně do konce tohohle měsíce. Vyvolala pochopitelně různé dohady mezi mágy neviditelné univerzity, protože ti uměli proměnit jeden prvek ve druhý, což bylo skvělé za předpokladu, že vám nevadilo, že se na zítří vrátili do svého původního stavu. Ale k čemu potom byla taková hříčka dobrá? Kromě toho většina prvků byla šťastná, že jsou tím, čím jsou. Zpráva se dokázala vmeziřit i v uši členů cechu zlodějů, které byly většinou tak napuchlé a zizvené, že se podobaly květáku a někdy dokonce chyběly docela. Příslušníci cechu si začali brousit páčidla. Koho zajímá, odkud zlato pochází? Trpaslíci umějí změnit olovo ve zlato. Zpráva se samozřejmě donesla i k chladným, ale nadmíru bystrým uším Patricie. Nedonesla se k ním jen tiše, ale především neuvěřitelně rychle, protože kdyby se k vám důležité zprávy donesly až jako k druhému, nezůstali byste vládcem Ankh-Morporku dlouho. Povzdechl si, udělal si písemnou poznámku a tu pak přidal k celé řadě dalších poznámek. Trpaslíci umějí změnit olovo ve zlato. Zpráva se donesla až ke špičatým uším trpaslíků. To, že umíme, jak to mám k sakru vědět? Já to neumím. No jo, jenže kdybyste uměl, stejně byste to neřekl. Teda já bych to rozhodně neřekl, kdybych to uměl. A umíš to? Ne! Ta zpráva se donesla i ke členům noční hlídky městské stráže, a to ve chvíli, kdy sloužili u městské brány asi kolem desáté hodiny té ledové noci. Služba u Ank Morporské brány nebyla nijak namáhavá, žádné vybírání poplatků nebo něco podobného, šlo především o to odmávnout všechno, co chtělo dovnitř, i když téhle temné noci plné mrazivé mlhy byl provoz minimální. Posádka se choulila v závětři jednoho pilíře brány a dělila se o jednu navlhlou cigaretu. Nemůžeš proměnit něco, něco jiného, prohlásil desátník noablhoch s přesvědčením. Alchemistě už to spoušejí celý roky. Všeobecně dokážou proměnit dům v černou díru do země, odporoval mu seržant tračník. No, byť právě o tom mluvím, trval na svém desátník na blhoch. to nejde? Má to co společného s tím, s elementama, teda to jako s prvkama. Řekněte mi to jeden alchymista. Všechno je udělané z prvků, chápeš? Země, voda, vzduch, oheň, dokonce i všechno. Známa věc, všechno je má v sobě namíchaný tak, aby to bylo akorát. Po tomto prohlášení zadupal nohama, aby si je trochu zachřál. Kdyby byla možný promenit alavo na zlatá, dělal by to každé. Magové to dokážou, odporoval mu seržant Treční. Nohá, kaužlá, zabručil noby s despektem. Z kotoučů na žloutlé mlhy vydrkotal velký dvoukolák a věl pod oblouk. Jeho kola rozstříkla vodu jedné z početných louží, tak charakteristických pro angmorporské silnice, a voda zbrotila seržanta tračníka od hlavy k patě. Zasraný trpaslíci, Ucedil postižený mezi zuby zatímco vůz pokračoval dál do města. Bylo ale vidět, že se snaží, aby nebručel příliš nahlas. Zajov pan Bůž, ale plačela pěkná šmečka, zamyslel se nahlas na knoblhoch. Skřípající dvoukolák se vzdaloval a zanedlouho zmizel v ohybu ulice. Asi si vezli všechno to zlato. už klíbl se treční. Haha, mladá, bude vana. Ta zpráva dorazila i k uším Mikuláše ze slova, a tam se v jistém smyslu zastavila, protože se je poctivě zapsal. Bylo to jeho zaměstnání. Lady Margolata kámu za jeho zprávy posílala pět dolarů měsíčně. Ovdovělá vévodkyně z mu také posílala pět dolarů. Stejně tak král Verens z Lankre a několik dalších vznešených a vládnoucích hlav z Horberaní hlavy. Právě tak jako Serif z Alkaly i když v jeho případě činil plat půl vozu fíku dvakrát do roka. Konec konců, přemítal, má se docela dobře. Jediné, co musí udělat, je šikovně napsat jeden dopis. Pak ho pečlivě a obráceně překopírovat na kus zimostrázového dřeva, kterému dal pan Rezámek, rytec z ulice Mazaných řemeslníků, a nakonec zaplatit panu Rezámkovi 20 dolarů za to, aby opatrně odstranil dřevo, na němž nejsou písmena, a udělal 10 otisků na archy papíru. Samozřejmě se to musí provést nejen chytře, ale především promyšleně. Je třeba vynechat tam na různých místech mezery, třeba za slovy mému vzácnému klientu, jež podle potřeby později doplní. Navzdory poměrně vysokým výrobním nákladům mu, mu stále ještě zůstávalo o něco víc než 30 dolarů měsíčně za práci, kterou zvládl během jednoho dne. Mladý muž, který neměl celkem žádné závazky, mohl v Ank Morporku z 30 nebo 40 dolarů měsíčně docela slušně vyjít. Fíky vždycky prodal, protože ač bylo teoreticky možné živit se jen fíky, každý z vás by si velmi brzo přál, aby to neskoušel. Kromě toho se vždycky tady či tam našla nějaká doplňková sumička. Svět dopisů byl pro mnoho obyvatel Ank Morporku něco nepatřičného. Uzavřená a tajemná papírová krajina, ale i když se objevila nutnost spáchat některé z činů na papíře, jen málo který z nich našel cestu po praskajících dřevěných schodech kolem cedulky s nápisem Mikuláš ze slova Psané věci. Tak například trpaslíci přicházeli do města neustále, aby tam hledali práci a obživu. První, co po příchodu do města udělali, bylo, že poslali domů dopis a v něm vypsali, jak dobře si vedou a jak skvěle se jim daří. Tohle byla situace a dokument, Jejichž obsah se dal z větší části předvídat, protože i kdyby byl diskutovaný trpaslík v takové nouzi, že by byl přinucen povečeřet vlastní helmu, nebyl by to domů napsal. Proto nakonec Mikuláš vymámil z pana Rezámka se slevou několik tuctů otisků různých obchodních dopisů, mezi nimiž se vždy našel nějaký, který stačilo doplnit na vynechaných místech, aby dokonale vyhovoval požadavkům. Všude v horách si pišní trpasličí rodiče dodnes schovávají mezi rodinnými památkami dopisy, které znějí nějak takto. Vážení, tatinku a maminko, oznamuji vám, že jsem do města dorazil v pořádku a ubytoval jsem se v čísle 109 v ulici u Kotvy a Ráhna. Všechno je zatím v pořádku. Sehnal jsem si zaměstnání a pracuju u pana Kolíka ASP, obchodního podnikatele, a věřím, že už brzo začnu vydělávat obrovské sumy peněz. Mám na paměti všechny vaše dobré rady, nepiju, nechodím do barů, ani se nemíchám mezi troly. No tak to už bude skoro všecko, protože už musím jít a těším se na to, až znovu uvidím vás a Amálii, váš milující syn Tomáš Vrcholzlom který se při diktování většinou už trochu potácel. Bylo to snadno vydělaných 20 pensí a jako dodatečnou službu Mikuláš přistřihl výrazivo charakteru klienta a dovolil mu zvolit si vlastní interpunkci. Tohoto konkrétního večera, zatímco venku řádila plískanice a v okapu pod jeho oknem bublala voda, Seděl Mikuláš ve své malé kancelářičce nad cechem kejklířů a zaklínačů a soustředěně psal a napůl ucha naslouchal onomu beznadějnému, ale horlivému katechismu studentů zaklínačů, kteří si v přízemí odbývali večerní hodinu. Dávejte pozor! Připraveni? Dobrá! Vejce, sklenka! Vejce, sklenka! opakovala třída polohlasně. Sklenka, vejce, sklenka, vejce, kouzelné slovo, kouzelné slovo. Fazám, jak slyšíte, Ahahaha. Fazám, jak slyšíte, ahahahahaha. Mikuláš si přitáhl další arší k papíru, přiřízl si nový brk, na okamžik upřel pohled na protější stěnu a pak se dal do psaní. A nakonec, spíše jako zajímavost, ve městě se začalo říkat, že trpaslíci přišli na způsob, jak proměnit olovo ve zlato, i když nikdo neví, kde se ta fáma vzala. Trpaslíci, kteří se pohybují městem na cestě za svými každodenními povinnostmi, musí poslouchat různé uštěpačné poznámky, jako například, nazdar, pidiž víci, co kdybyste předvedli, jak děláte nějaký to zlato. Ovšem to většinou dělají jenom nováčkové ve městě, protože všichni starousedlíci už vědí, co se stane, když trpaslíka nazvete Kraťas, Mrňava nebo Pidižvík. To je, jste prakticky neboštík. Váš uctivý služebník Mikuláš ze slova. Vždycky rád končil své dopisy na trochu veselejší notu. Pak si na stůl položil destičku zimostrázového dřeva. Zapálil ještě jednu svíčku a položil dopis lícem na dřevo. Potého začal přejiždět rychlými pohyby vypouklou částí lžíce a tak přenesl ingoust na dřevo. V tom okamžiku bylo 30 dolarů a taková dávka fíků, že by vám z nich bylo rozhodně špatně, stejně jistých, jako kdyby by leželi v bance. Večer to odnese panu Rezámkovi, Zítra po příjemném obědě si vyzvedne obtahy a s trochou štěstí je do poloviny týdne všechny odešle. Mikuláš si oblékl plášť, dřevěnou destičku pečlivě zabalil do kusu voskovaného papíru a vyšel do mrazivé noci. Svět vznikl ze čtyř základních elementů. Je to země, vzduch, oheň a voda. To je skutečnost, kterou zná i Desátník náboch. Jenže není tak docela přesná. Existuje i pátý element. Všeobecně se mu říká překvapení. Tak například trpaslíci přišli na to, jak proměnit olovo ve zlato tou složitější cestou. Rozdíl mezi jejich způsobem a tou s naší cestou spočívá v tom že ta složitější funguje. Trpaslíci postrkovali svou přetíženou dvoukolovou káru ulicí a napínali oči ku předu domahy. Na voze se tvořila jinovatka a trpaslíkům vysely z vousů rampouchy. Teď už chyběla jenom jedna větší zamrzlá kaluš. Staré dobré štěstí! Na to se můžete spolehnout. Mlha houstla a tlumila nejen každé světlo, ale i zvuk. Seržantu Tračníkovi i desátníku Noblhochovi bylo jasné, že žádná tlupa barbarů dnes v noci do svého cestovního plánu přepadení Morporku nezahrne. Členové hlídky jim to ani neměli za zlé. Zavřeli bránu. Nebyla to zdaleka tak významná činnost, jak se mohlo na první pohled zdát, protože klíče od městských bran už se dávno postrácely a ti, kdo dorazili k branám později, obvykle házeli malé kamínky na okna domků postavených na vrcholu hradeb a dělali to tak dlouho, dokud nenarazili na zpřízněnou duši nebo kamaráda, který jim doběhl zvednout záboru. Pak se oba strážní vydali rozbahněnými ulicemi, padajícím sněhem a deštěm k vodní bráně, Již měla řeka Ang tu čest vstupovat do města. Ve tmě nebylo vodu vidět, ale občas pod mostem proplul duchu podobný nepravidelný bílý tvar. Byly to ledové kry. Mamank, ozval se noby, když se chopili rukujetí na vyjáku, kterým se spouštěly mříže. Tam vole mfouje -ja, v řeci, Podíval se tračník. Napnul sluch. Hluboko dale zaslechl za skřípění vesel. Seržant tračník přiložil dlaně k ústům a vyrazil ze sebe tradiční varovný pokřik hlídky. Hej, vy tam. Na okamžik se rozhostilo ticho přerušované jen zvistem větru a bubláním vody. Pak se ozval hlas. Co je? To jako útočíte na město, nebo co? Další mlka, pak od vody. Nebo co? Co nebo co? Jaké byly ty další možnosti? Nepokoušej se mě zmást. Tam se, jestli vy tam dole v tom člunu se pokoušíte obsadit tohle město. Ne. O, tak dobré, Přikývl tračník, který za noci jako byla tahle ochotně uvěřil danému slovu onoho člověka. V tom případě si pospěšte, protože právě spouštíme mříže. Po chvilce se začal znovu ozývat rytmický skřípot vesel a ten se zanedlouho ztratil někde po proudu. Myslíš, že pak stačilo? Jdem tak se jich zeptat? Nadhodil nejistě noby. No, oni by to snad měli vědět nejlíp, nemyslíš? To já, Byla to jen valá loďka noby. Samozřejmě, pokud se ti ale celou tu cestu dolů až k těm schodům na molu krásně pokrytým ledem... Bavce, sržo. Tak co kdybychom se vrátili na strážnici, hm? Mikuláš si už na počátku cesty krytci Rezámkovi musel ohrnout límec kabátu. Obvykle živé ulice teď byly opuštěné a prázdné. Dnes se venku pohybovali jen lidé s neodkladnými povinnostmi. Jak se zdálo, blížila se opravdu velmi ošklivá zima, směska mrznoucí mlhy sněhu a vlezlého, všudy přítomného ang-morporského smogu. Jeho pohled zachytil malé osvětlené místo u budovy cechu hodinářů. V záři se črtala temná silueta malé nahrbené postavy. Mlčky procházel kolem. Ozval se hlas plný beznaděje. Hrký páreček, v rohlíku. Pan Kolík, zkusil to v chůzi Mikuláš. Kolík, a se picnu, nejneúspěšnější morporský podnikatel v malém se zadíval na Mikuláše přes svůj přenosný krámek, velký tác s příslušenstvím, který měl pověšený na krku. Sněhové vločky se syčením mizely v tuhnoucím tuku. Stevenku hodně pozdě, pane Kolíku, vedl společenskou konverzaci Mikuláš. Aha, to je pan Žislové, v obchodu s úzinkama nastaly zlý časí, odpovídal Kolík. Chápu. Přikývil Mikuláš. Stejnký hold, tlustý, neuděláte, co? Tohle poznámku by si nedokázal odpustit ani za sto dolarů a lodní náklad fíků. Naprustý v období průpadů v oblasti potravinářské výroby a trhů oznamoval kolík, který byl natolik ponořen do vlastních chmur, že si toho nevšiml. V posledních dnech jsem objevil jediného člověka, který by byl ochoten koupit si uzenku v rohlíku. Mikuláš se podíval na podnos. Pokud kolík a cepicnu prodával teplé uzenky, bylo to jisté znamení, že některý z jeho mnohem ambicioznějších podniků odplul nenávratně po vodě. Prodej horkých uzenek z podnosu byl základní kolíkův podnik. Jakási životní jistota, z níž se ovšem neustále snažil vyšvihnout výše a do níž se zase vždy vracel, když mu nevyšel další, nejnovější podnik. Byla to škoda, protože Kolík byl výjimečně schopný prodejce horkých párků. Když vezmeme v úvahu kvalitu a původ jeho uzenek, nic jiného mu ani nezbývalo. Přál bych si, abych měl tak dobré vzdělání, jako ví rozvíjel z klíčeně kolik a cepicno dál své úvahy. Hezká klidná práce doma, člověk nemusí zvedat nic těžkého. Našel bych si svou nicku, jen kdybych měl slušný vzdělání. Jakou nicku? Vyprávěl o nich jeden z mágů, podíval se na něj kolík. Všechno má svou nicku, chápete? O no místo, kdyby věc nebo člověk měl být, Místo, který pro něj bylo připravený jako díra vezdí, Mikuláš překývil. Se slovy mu to opravdu šlo. Neko? nadhodil. Jo, to je ona. Zaspal jsem na semafóru. Nevšiml jsem si, že se to blíží. Pak už víte jen, že každý svolává schůzy. O obrovský prachy. Až příliš velký na mou krevní skupinu. Mohlo se mi s fušujem dařit docela dobře. A kurát že si měl zatracenou smůlu. No, musím říct si, že jsem se doopravdy cítil mnohem bezpečněji, když jsem si tu židli postavil jinam. Ta rada ho stála dva tolary a k tomu ještě dostal příkaz nezvedat deklík na záchodě, aby do něj spodem nevlétl drak neštěstí. Vy jste byl můj první zákazník a já vám za to děkuju. Byl jsem na to kompletně připravený, Měl jsem kolíkový zvonečky, kolíková zrcátka, všechno vypadalo eňuňuňuňu. Tedy, chtěl jsem říct, bylo učiněno všechno k maximálnímu souhledu věcí. A pak najednou, no prásko, zase ta moje nešťastná špatná karma, jako vždycky. No, každopádně to trvalo skoro týden, než byl pan Podajbic zase schopen chůze, upozorňoval ho Mikuláš. Případ Kolíkova druhého zákazníka se mu velmi hodil do posledního zpravodajského dopisu, takže se mu ty dva tolary vlastně vyplatili. Mu, jak jsi měl vědět, že drak neštěstí skutečně existuje, zachmuřil se Kolík. Já si myslím, že žádný neexistoval, dokud jste ho nepřesvědčil, že nějaký skutečně existuje, už klíbil se Mikuláš. Kolík a Cepicnu se, se poněkud obveselil, Hmm, o, říkejte si, co chcete, ale já byl vždycky dobrý v prodávání nápadů. Nedokázal bych vás přesvědčit, že právě v tomhle okamžiku je tu jediné, po čem vžíte párek vruhlíků? Víte, já spěchám, protože musím donést tenhle balíček k... Začal Mikuláš, pak dodal, neslyšel jste někoho vykřiknout? No, taky tedy někdy mám nějaký studený pidový s vypřivou náplní? Bručel Kolík a horlivě se přehraboval ve věcech na tácou. Mohu vám je nabídnout za nepřekonatelnou cenu? Tříza Jsem si naprosto jistý, že jsem něco zaslechl. Neposlouchal ho Mikuláš. Kolík naklonil hlavu ke straně. Něco jakou dunění? Jo... Mlčky upíraly pohledy do kotoučů pomalu se převalující mlhy, které zaplňovaly celou Broadway, neboli širokou cestu. Kotouče mlhy se pak v jednom kratičkém okamžiku změnily v dvoukolovou káru pokrytou plachtou, která se nezadržitelně a velmi rychle pohybovala kupředu. Poslední, co si Mikuláš pamatoval předtím, než z noční temnoty něco vyletělo a udeřilo ho přímo mezi oči, byl výkřik ZASTAVTE Lis! Ta šeptanda, kterou Mikuláš svým perem přišpendlil na list papíru jako motýl na korkovou podložku, se nedostala k uším několika lidí, kteří měli na mysli jiné daleko temnější věci. Malá veslice klouzala po syčících vodách řeky Ang, které se za ní pomalu zavíraly. Nad vesli se skláněly dva moži, Třetí seděl na špičaté zádi. Občas promluvil. Říkal věci jako například lechtá mě v nose. No, budete muset počkat, dokud tam nedorazíme. Odpověděl mu jeden z veslujících. Mohli byste mě pustit protáhnout? Fakticky to strašně lechtá. Jsem celý ulechtanej. Pustili jsme vás na břeh, když jsme se stavovali na obědě. Jenže to mě to ještě nelechtalo. Teď se ozval druhý veslující. Nemám ho preštit do týho ani hlavy a ho nosu tady tím ani veslem, pane Zichrhajc. Skvělý nápad, pane Tulipáne. Zet mi se ozval tupý úder. Au! Tak teď už ticho, příteli. Nebo pustím pana Tulipána ze řetězů. A to je ani pravda. Pak se ozval zvuk, jako když se rozběhla velká pumpa, nebo snad čerpadlo. Moment, jen pomalu s tím pitím ano. No, hehehe, zatím mě to ještě nezabilo, pane Zichrhájc. Člun pomalu doklouzal po hladině k malému, málo používanému přístavišti. Vysoká postava, která byla v posledních chvílích středem zájmu pozornosti páně Zechrhajcovi, byla vytažena jako balík na pobřeží a vlečena dál uličkou. O chvilku později zazněl zvuk vozu, který rychle slábl ve tmě. Zdálo se nemožné, aby právě v tuhle hodinu a v tomhle počasí celou operaci zahlédla byť jediná lidská duše. A přesto tomu tak bylo. Vesmír žádá, aby bylo pozorováno všechno. Ze stínů nedaleké uličky se vyšourala přihybená postava. Po jejím boku dost nejistě klopítalo mnohem menší cosy na čtyřech nohách. Obě postavy pozorovaly odjíždějící kočár, který se rychle ztrácel v oustnoucím sněhu. Menší stín pak řekl. Ale, ale, ale, to je ale věc. Hlavěk, Svářený? A skápí na hlavě? Zajímavý, co? Vyšší postava jen přikyvovala. Měla na sobě obrovský těžký zimník o několik čísel větší, než jaký by jí padl, a plstěný klobouk, který čas a počasí přemodelovali do měkkého kužely, jenž dokonale přilnul k hlavě. Za papryč, řekla větší postava. A gatě, vyrazit toho velkého chlapa. Říkal jsem jim to. Říkal, tisíc letá ruka a krevety. Vyprdnout se na to. Po krátké odnoce sáhla postava do kapsy a vytáhla uzenku, kterou přelomila na dva kusy. Jeden kousek zmizel pod přebisem klobouku, a druhý postava hodila malé postavičce, která obstarávala větší část hovoru, nebo přesněji řečeno většinu rozumného hovoru. Připadá mi to jako nějaká pěkně špinová záležitost, prohlásila menší postava, která měla čtyři nohy. Oba společníci mlčky konzumovali uzenku. Pak se vydali do noci. Zdálo se, že stejně jako nedokáže holub kráčet, aniž by kýval hlavou, nedokázala větší postava jít, aniž by si k tomu těše a nepřítomně nepobrukovala. Já jsem jim to říkal. Říkal jsem jim to. Tisíciletá ruka kreveta, řekl jsem. Řekl jsem. Řekl. Oh ne. Jenže oni akorát utekli. Říkal jsem jim to. vysrad se na ně. Veřní schod. Říkal jsem jim to. Říkal, říkal. Zuby. Jak se jmenuje ten čas, řekl jsem. Říkal jsem jim, já za to nemůžu, abych řekl pravdu. Řekl jsem pravdu. To dá rozum. Ta zpráva se mu donesla k uším až později, ale to už byl její součástí. Co se týče pana Zichrhajce a pana Tulipána, jediné, co o nich potřebujete vědět v tomto okamžiku, je, že patří k těm lidem, kteří vás oslavují příteli. Takoví lidé obvykle vůbec nebývají přátelští. Mikuláš otevřel oči. Oslepl jsem, napadlo ho, pak pohnul přikrývkou. A hned potom ho udeřila bolest. Byla to ostrá a neodbitná bolest, která měla centrum přímo točima. Opatrně zvedl ruku. Zdálo se, že má na čele šrám a něco, co mu na omak připadalo jako prohlubeň v mase, pokud ne přímo v kosti. Posadil se. Byl v malém pokojíku se skosenou střechou. Spodní okraj malého okna lemovala návěj špinavého sněhu. S výjimkou lůžka, které se skládalo z madrací a pokrývky, byl pokojík prázdný. Pak domem otřásl jakýsi náraz. Ze stropu spadla prška prachu. Mikuláš vstal, tiskl si přitom ruku na čelo a nejistým krokem se vydal ke dveřím. Ty ho přivedli do většího pokoje nebo přesněji do jakési dílny. Při dalším úderu mu zachřestili zuby. Mikuláš se pokusil zaostřit pohled. Místnost byla plná trpaslíků, kteří se hemžili kolem dlouhých pracovních stolů. Na vzdálenějším konci místnosti se jich celá skupina tlačila kolem něčeho, co vypadalo jako složitý kalcovský stav. Jeho rameno se pohnulo a domem znovu otřáslo zadunění. Nikoláš si opatrně ohmatával čelo. Co se stalo? Nejbližší trpaslík se na něj podíval a s naléhavým výrazem strčil loktem do svého kolegy. Ten zase strčil loktem do svého souseda a tak strkání loktem rychle oběhlo celou místnost, která se v zápětí naplnila opatrným tichem. Na Mikuláše vrhalo tvrdé pohledy přinejmenším tucet zasmušelých trpaslíků. Nikdo se nedokáže dívat tvrději než trpaslík. Možná je to tím, že je mezi tradiční ocelovou helmicí a plnovou sem vidět jen opravdu malý kousek obličeje. Trpasličí výrazy jsou díky tomu mnohem koncentrovanější. Ehem, pokračoval, eh, nazdar, První rozmrzl jeden z trpaslíků u velkého stroje. Tak zpátky do práce, mládenci. Zvolal, přešel k Mikulášovi a upřel mu pohled přímo do rozkroku. Jste v pořádku, vaše lordstvo? Mikuláš zamrkal. Ehm, co se stalo? Já no, pamatuju si, že jsem zahledl káru a pak mě něco udeřilo. Ona nám jela. Vskočil mu do řeči trpaslík. A pak z ní vypadl i náklad. Omlouvám se. Co se stalo panu Kolíkovi? Trpaslík naklonil hlavu ke stradě. Myslíte toho hubeného muže s uzenkami? Ano, stalo se mu něco. Myslím, že nestalo, odpověděl Trpaslík poněkud zdráhavě. Vím, že prodal mladému hromsekerovi uzenku v rohlíku. Nikuláš se nad tím na okamžik zamyslel. Na neopatrného nováčka číhala v Ank Morporku bezpočet pastí. Dobrá, a stalo se něco panu Hromsekerovi? E, asi ano. Právě před chviličkou nenás křičel pod dveřmi, že už se cítí mnohem lépe, ale že prozatím přece jen raději zůstane tam, kde právě je, odpověděl trpaslí. Sáhl pod regál a s vážným výrazem podal Mikulášovi obdélník zabalený v umaštěném papíře. E, to je vaše, myslím. Mikuláš vybalil dřevěnou destičku. Přesně uprostřed, kde ji přejelo kolo ujíždějící káry, byla prasklá a otisk písma byl beznadějně rozmazaný. Smutně si povzdechl: e, Promiňte, ale k čemu to mělo být dobré? Je to dřevěná deska připravená pro rytce, odpověděl mu Mikuláš. Zapřemýšlel, jak by mohl vysvětlit tuhle věcičku trpaslíkovi, který byl ve městě nováčkem. Víte, o čem mluvím? Rytí! Je to jistý, skoro magický způsob, jak získat větší množství kopií psaného písma. Bohužel teď budu muset týta a vyrobit novou předlohu. Trpaslík na něj vrhl podivný pohled, pak mu vzal destičku z ruky a dlouho ji obracel v prstech. E, víte, snažil se dál Mikuláš, Ritec odřeže všechny ty kousky, které... Máte pořád ještě originál, zeptal se Trpaslík. E, prosím, originál, opakoval trpělivě Trpaslík. Ale jistě, sáhl Mikuláš do kapsy kabátu a vytáhl dopis. Mohl bych si ho na okamžik půjčit. Proč ne? Ale budu ho potřebovat, abych podle něj... Trpaslík dopis chvilku pozorně prohlížel, pak se obrátil a udařil nejbližšího trpaslíka do helmy. Ozvalo se zvučné dzin. Deset bodů s dvoubodovým prokladem, Řekla a podal mu papír. Udeřený trpaslík přikývl a jeho ruce začaly poletovat nad šikmo ležící policií plnou malých přihrádek, z nichž vytahoval nějaké drobné předměty. Měl bych se vrátit domů, abych... Začal Mikuláš. Bude to trvat jen chvilku, řekl trpaslík, který tady byl, jak se zdálo, náčelníkem. Jen pojďte tudy, prosím, ano? Tohle by mohla člověka jako jste který pracuje s písmem zajímat. Mikuláš ho následoval kolem řady zaměstnaných trpaslíků k mohutnému stroji, který doněl v pravidelných intervalech. Noha, to je obtahovací lis, řekl bez zájmu, když se přiblížil. Tenhle je trochu jiný, upozornil ho trpaslík. My no, my jsme ho poněkud upravili. Ze stolu vedle lisu vzal velký arch papíru a podal ho Mikulášovi, který četl Gunilla Dobrohor and Company uctivě žádají o zadávání zakázek pro svou novou kovárnu na slova, která nabízí výrobu mnohočetných otisků způsobem, jaký zatím nebyl nikde použit. Přijatelné ceny. Dům u Kbelíku, Třpitná ulice, z ulice u Mlasového dolu, Ank Morpork. Co si o tom myslíte? Zeptal se trpaslík rozpačitě. Vy jste Gunila Dobrohor? Ano, co si o tom myslíte? No, máte hezké a pravidelné litery, to musím říci, ale pořád nechápu, co je na tom nového. A tady máte chybu ve slově Melasového, chybí vám tam E. Budete tamu se celé vyřezat znovu, jestli nechcete, aby se vám lidé smáli. Ukažte, řekl Dobrohor. Pak strčel do jednoho ze svých kolegů. Dej mi tří minusku E. Eh, kaslone, ano, díky. Věřte, že tady pan Pračet dal svým tiskarským šotkům křestní jména odvozená od men známých tiskových písem. Ta ovšem byla v historii většinou naopak pojmenována po svých tvůrcích. Dobrohor vzal do ruky klíč a nástroj vzdáleně podobný ševcovskému šídlu. Vylezl na rám lisu, naklonil se dovnitř a chvilku něco kutil v šeru uvnitř stroje. Musíte mít ale skutečně skvělé rytce, když dokážou vyřezat písmo tak pravidelné a rovné, promlouval zatím Mikuláš jeho zádům. Teď skoro litoval, že trpaslíka na chybu upozornil. On by se jí pravděpodobně stejně málo kdo všiml. Lidé v Ankmorporku považovali přesný přepis slov za něco, co je vlastně jakási nástavba navíc. Brali ho stejně jako interpunkci. Je jedno, jak a kam to napíšete, hlavně, že to tam je. Trpaslík ukončil svou tajuplnou činnost, ať už to bylo cokoliv, Poklepal polštářkem natřeným barvou na něco ve stroji a slezl na zem. Víte, ono na tom přesném přepisu dům ani tak moc nezáleží, řekl Mikuláš. Dobrohor znovu otevřel lis a podal mu bezeslova vlhký arch papíru. Mikuláš si ho přečetl. Chybějící E bylo na svém místě. Jak jste? Tohle je jistý, skoro magický způsob, jak rychle získat větší množství kopií nějakého textu, sdělil mu Dobrohor. U lokta se mu zjevil další trpaslík a v rukou držel větší kovový obdélník. Rám byl plný droboučkých kovových písmenek, která byla zrcadlově obrácena. Dobrohor vzal obdélník do rukou a obdařil Mikuláše širokým úsměvem. Chtěl byste v tom udělat nějaké opravy, než to začneme tisknout. Stačí říct, budou vám stačit dva, tři tucty. Páni, vydechl Mikuláš, tak tohle je tisk, nebo se milím? Dům u kdelíku byla svým způsobem taverna. Ne, že by se tam obchod nějak zvlášť hýbal, co se týče obchodu, pokud nechceme říci přímo, že to byla ulice slepá, rozhodně měla alespoň tmavošedý zákal. Málo který obchod se k ní mohl postavit čelem, protože ulička i celá okolní oblast se skládaly prakticky jen ze zadních dvorků a napůl opuštěných skladišt. Nikdo nikdy nezjistil, proč se ulici říká právě třpitná. Nic zářivého na ní nebylo. Ani zdaleka. Kromě toho nazvat kbelík tavernou, nebylo rozhodnutí, jež by ho odsoudilo k zápisu do knihy velkých obchodních rozhodnutí století. Jejím majitelem byl pan Gouda, hubený a vyschlý človíček, který se usmál, jen když slyšel o nějaké opravdu děsivé vraždě. Už tradičně čepoval malé míry a aby to hostům vynahradil, zaokrouhloval všechny ceny nahoru a vracel jen to, čeho se návštěvníci dožadovali. Stalo se však, že jeho tavernu si zvolila městská hlídka jako neúřední policejní hospodu, protože policisté musí pít na místech, kam nikdo jiný nechodí a kde si nemusí připomínat, že jsou policisté. To byla v jistém směru výhoda. Dokonce ani úředně licencovaní zloději se teď k belík neodvážili vyloupit. Policisté viděli neradi, když je někdo rušil v pití. To pak bývali velmi nevrlí. Na druhé straně pan Gouda v životě neviděl větší spolek malých kriminálníčků, než byli ti, kteří nosili uniformu hlídky. Už během prvního měsíce, od chvíle, co se k němu hlídka nastěhovala, se na jeho pultě objevilo mnohem víc padělaných peněz a podivných mincí cizích měn než předtím za deset let. Z toho na člověka vážně padala deprese. Jenže popisy některých vražd byly na druhou stranu zase velmi zábavné. Část peněz na živobytí získával pan Gouda z pronájmu hluku kůlen a sklepů, které přisedaly k taverně v zadní části. Když se je krátkou dobu obýval jistý nadšený člověk, který pevně věřil, že jediná věc, jíž svět skutečně, ale skutečně potřebuje, je nehořlavý terč na šipky. Teď se však před kbelíkem schromáždil dav a četl se jeden z oněch plagátů s drobnou chybou, které Dobrohor přitloukl na vraták. Dobrohor následoval Mikuláše, strhl starou vývězku a na její místo přibyl opravenou verzi. Ještě jednou se omlouvám za vaši hlavu. Zdá se, že jsme se vám tam tak trochu otiskli, takže tohle je pozornost podniku. Mikuláš se odplížil domů a snažil se držet ve stínech pro případ, že by potkal pana Rezámka pak ale poskládal tištěné verze svého dopisu do obálek a odnesl je ke středové bráně, kde je rozdal příslušným poslům. Uvědomil si při tom, že se mu to tentokrát podařilo o několik dní dříve, než počítal. Poslové na něj vrhali velmi podivné pohledy. Vrátil se do svého bytu a podíval se na svůj odraz v zrcadle nad umývadlem. Větší část čela mu zabíralo velké písmeno R, které hrálo všemi barvami dokonalé podlitiny. Amotal si hlavu obvazem. A tomu pořád ještě zbývalo osmnáct dalších kopií. Najednou ho něco napadlo. A přestože se cítil poněkud troufalé, prohlédl si svůj speciální zápisník a vyhledal v něm jména s adresami osmnácti prominentních obyvatel města, kteří by si to pravděpodobně mohli dovolit. Pak ke každé kopii napsal krátký vysvětlující dopis a nabídl tuhle pravidelnou službu za, pak další dobu přemýšlel a vepsal pečlivě číslici částku pět tolarů a kopie z dopisy vložil do osmnácti obálek. Samozřejmě mohl požádat pana Rezámka, aby mu i on udělal další kopie, ale to se mu prostě nezdálo v pořádku. Zeptat se starého pána potom, co strávil celý den namáhavým rytím komplikovaných předloh, zda by mu nevidil ještě jednu předlohu pro zhotovení dalších kopií, Mikulášovi připadalo neuctivé. Na druhé straně ke kouskům kovu a nějakému stroji nebylo třeba chovat žádnou úctou. Stroje nebyly živé. A tohle byla přesně ta věc, kvůli níž už brzo začnou potíže. A jisté bylo, že nějaké potíže začnou. Když vysvětloval drpaslíkům, kolik potíží bude, zdálo se, že je jim to zcela lhostejné. Kočár dorazil k velkému domu ve městě. Otevřely se nějaké dveře a pak se zase zavřeli. V zápětí někdo zaklepal na další dveře. Ty se také otevřely A zavřely. Kočár se rozjel. Jeden z pokojů v přízemí byl ověšen těžkými závěsy a záclonami, takže ven pronikal jen ten nejmenší náznak světla. Ze zvuků pronikalo ven satva rozeznatelné mumlání rozhovoru, ale i ten okamžitě umlkl. Pak někdo převrhl židly a vykřiklo několik hlasů současně. To je on! Ne, je to jen nějaký trik, že? A jsem proklatý. Jestli je to on, budeme proklatí všichni. Rozruch utichl. A pak někdo začal mluvit velmi chladným a odměřeným hlasem. Dobré, v pořádku. Odveďte ho, džentlmeni. Dohlédněte, aby měl ve sklepě pohodlí. Ozvali se kroky. Dveře se otevřely a zavřely. Ozval se jakýsi hádavý hlas. Mohli bychom jednoduše nahradit? Ne, to bychom tedy nemohli. Pokud věci chápu, je náš host. Naštěstí můžem s výjimečně nízkou úrovní inteligence. V hlase prvního mluvčího bylo něco, co se mu nedalo upřít. Mluvil, jako kdyby odmítnutí nebo nesouhlas byly nejen nemyslitelné, ale přímo nemožné. Byl zvyklý hovořit ve společnosti těch, kdo poslouchají. Ale on vypadá přesně tak, jako ho... Jistě. Překvapující, že? Nesmíme však věci zbytečně komplikovat. Jsme ochránci lží, pánové. My jsme všechno, co stojí mezi městem a zapomněním, a proto musíme tohle šanci opravdu využít. Možná, že je veterinary ochoten připustit, aby se lidé stali v největším lidském městě menšinou, ale řekněme si to upřímně, kdyby padl rukou nájemného vraha, bylo by to poněkud hmm, nešťastné. Jeho smrt by způsobila bouřlivý zmatek a něco takového se jen velmi špatně ovládá. Všichni víme, že existuje celá řada lidí, kteří by se o jeho smrt výjimečně zajímali. Ne, existuje ještě třetí cesta. Nenápadné sklouznutí z jednoho stavu do druhého. A co se stane našemu novému příteli? Hm. Je známo, že naši zaměstnovatelé jsou lidé vládnoucí neobyčejnými možnostmi a prostředky pánové. Jsem si jistý, že si dokáží poradit s mužem, jemuž už nesedí jeho vlastní tvář. Co myslíte? Místností zazněl smích. Na neviditelné univerzitě se věci mírně zadrhly. Mágové bloudili z budovy do budovy a zvedali obličeje a pohledy k nebi. Potíž, samozřejmě, byla v žabách. Ne v dešti žab, který už teď ve městě nebýval tak běžný, ale ve speciálních exotických žabkách stromových původem z neprostupných džunglí kladče. Byla to malá, pestře zbarvená a šťastná stvoření, která vylučovala jedny z nejošklivějších jedů na světě. To byl také důvod k tomu, aby byl dozor nad teráriem, v němž si šťastně žili svěřen studentům prvního ročníku, což vycházelo z neochvějné logiky starších mágů, že pokud by se někomu ze studentů přihodilo něco nepříjemného, nepřišlo by na zmar zbytečně mnoho vzdělání. Čas od času byla z terária vejmuta některá vybraná žabka, Vložena do malé sklenice, kde se z ní napoměrně krátký okamžik stala skutečně jedna z nejšťastnějších žabek na světě, pak usnula a vzbudila se až v té velké, husté a krásné džungli vysoko na nebesích. A tak univerzita získala aktivní ingredienci, která se zapracovala do pilulek a těmi se nakrmil kvestor, který si tak zachoval příčetnost. Tedy přesněji řečeno zdánlivou příčetnost, protože na staré neviditelné univerzitě nebylo nic tak docela jednoduché. Ve skutečnosti byl nevyléčitelně šílený a víceméně neustále podléhal různým druhům halucinací. Naštěstí jeho mákští kolegové došli díky vzácně propracovanému systému vedlejšího myšlení k závěru, že celá tahle záležitost se dá velmi snadno vyřešit a jednou provždy zlikvidovat, pokud se jim podaří objevit recept na takové pilule, poněkž by kvestor upadl do halucinačního stavu, v němž by propadl stihom že že je dokonale příčetný. To je zcela běžná halucinace, kterou trpí většina lidí. To celkem fungovalo. Dobrá, možná, že několikrát nezačaly právě nejlépe. Jednou si na několik hodin myslel, že je knihovnou. Za to teď už měl utkvilou představu, že je kvestorem, a to téměř vyrovnávalo nedůležitý vedlejší efekt, díky němuž trpěl halucinací, že umí létat. Ano, máte pravdu. Samozřejmě, že mnoho lidí ve vesmíru trpělo o ním nesmyslným přesvědčením, že mohou klidně ignorovat přitažlivost, většinou po tom, co pozřeli nějaký místní ekvivalent žabých pilulek. To téměř pravidelně přidělalo nějakou tu práci místním velčarům nebo ohledačům mrtvol a ve městech samozřejmě způsobilo dopravní kolaps dole na ulici. Kvisturý! – Okamžitě, ale opravdu okamžitě nasvištěte ke mně, pořvával arcikancléř vzoromil výsměšek do megafonu. – Víte, co jsem vám řekl, že vám udělám, když budete létat výš než jsou hradby? Kvestor se lehce snesl na trávník. – Nechtěl jste se mnou mluvit, arcikancléři? Vysměšek na něj zamával kusem papíru. Vy mi chcete namluvit, že jsme včera utratili bůh ví, kolik peněz u rydců? Ano, vyštěkl. Kvestor přeřadil v duchu své myšlenky na to, čemu se říká přibližně normální rychlost. To, že jsem udělal? Ne, vy jste řekl, že překračujeme rozpočet. O to si náhodou vybavuju naprosto přesně. Ve zmatené převodovce k Vesterovi hlavy se do záběru připojilo několik dalších koleček. Aha, to ano, tak tak, je to tak, přikyvoval horlivě. Další stupeň se zařestěním zapadl na své místo. A bávám se, že to bylo celé bohatství. Cech rydců nám tady nějaký chlápek říkal... Pokračoval výsměšek s očima upřenýma na arch papíru, že nám může dodat deset kopií po tisíci slovech a každou z nich za dolar. Není to levný? Ne? Já se obávám, arci že tam muselo přirití dojít k nějaké chybě. Zavrtěl kvestor hlavou. Hlas se mu konečně podařilo dostat do onoho hladkého a uklidňujícího tónu, který byl projednání s výsměškem nejvhodnější. Ta suma by nestačila ani na pokrytí ceny zimostrázového dřeva. Tady dál píše, šusty, šusty, ve velikosti deseti bodů. Kvestor na okamžik ztratil kontrolu. Tak to bude nějaký hloupý žert, nějaký vysměšek. – Což je? Promiňte, arcikancléři, chtěl jsem říct si, že to není možné. I kdyby někdo vůbec dokázal vyrýt písmo v tak drobném provedení, dřevo by se po několika obtazích zbortilo. – Vy toho u těch věcích najednou nějak moc víte, nezdá se vám. – No, můj prastříc byl redcem arcikancléři. Účet zatiské hlavní položka, jak víte, Myslím, že jsem schopen celkem přesně posoudit, co a jak, a že jsem dokázal udržet požadavky cechu na velmi solidní dnesvou vás na jejich každoroční výroční merendů, tedy eh, univerzita, jako jeden z hlavních zákazníků je zvána na jejich oficiální večeři a já, jako určený zástupce, přirozeně považuji za součást svých povinností. Patnáct chodů, slyšel jsem. A pochopitelně mám-li na mysli hladký chod našich přátelských vztahů s ostatními cechy a, a tu nepočítám ořechy a kávu. Kvestor zaváhal. Arcikancléř měl sklony kombinovat dutohlavou hloupost se znepokojevou jasnozřivostí. Celý problém je v tom, kancléři, zkoušel to znovu, že jsme vždycky byli zásadně proti používání pohyblivých liter k magickým účelům, protože e, ano jistě, o tom já vím, přikyboval kancléř. Ale jak víte, každý den se objevuje něco nového. Formuláře mapy a tabulky a Bůh ví, co ještě. Vy sám víte nejlépe, že já jsem si vždycky představoval kancelář bez papíru. Ano, arci kanceléři, proto je také všechny schováváte do zásuvek a v noci je vyhazujete z okna. Čistý stůl, čistá hlava. Odpověděl arcikancléř. Pak vstrčila letáček Kvestorovi do ruky. Co, kdybyste tam zaběhl, zjistil, co je na tom pravdy? Možná, že je to všechno jen nějaká nafouknutá bublina. Jo, a Kvestore, po zemi, prosím, pozví.